Postfață Cărțile de felul acesteia de față sunt primite cu ostilitate și de scriitori și de oamenii de știință. Cei din ei pretind că ele sunt compilații fără duh creator, cei din urmă le numesc disprețuitor viețe romanțate și le găsesc lipsite de seriozitate științifică, înțelegând prin știință lipsa de talent și neîndemânarea de a lăsa să se vadă cusăturile materialului. De aceea ne simțim dator să dăm unele lămuriri cititorilor și îndeosebi tinerilor studioși cărora această carte le va fi, nu ne îndoim, folositoare. Prezenta viața lui Mihai Eminescu nu este o viață romanțată, ci o biografie critică, alcătuită cu toată băgarea de seamă după toate izvoarele ce ne-au fost la îndemână și cu scopul de a strânge la oaltă știrile așa de risipite și contradictorii asupra poetului. Nimic fictiv n-a intrat în țesătura acestei cărți și dacă ceva poate avea aerul unei literaturi, aceea nu este decât încercarea de a scoate din narațiune și analiză portretul lui Eminescu. Sunt mulți aceia care au crezut că o asemenea carte nu se poate scrie decât după lungi și minuțioase căutări de documente și că lipsa unei știri de amănunt zădărnicește cartea. Nu aceasta este părerea noastră, Scopul biografiei este viața, nu faptele. Și când sunt destule fapte spre a intui viața, biografia devine legitimă. De altfel, pentru a ajunge la sinteză, trebuie să pornești tot de la sinteză, singura care îți dă tabloul golurilor de urmărit și de umplut. De aceea, dacă această carte nu poate suferi mari schimbări în esența ei vitală, ea este menită prin definiție să se prefacă și să se îmbunătățească prin cercetările și întreptările ulterioare, meritul ei fiind deocamdată acela că există. Nu putem să nu exprimăm aici sentimentul nostru de îndatorire domnului Ramiro Ortiz, în scurta, dar excelenta biografie a căruia am întrebăzut întâia oară cartea de față. În manuscrisul original, această carte avea un parter spațios de note și trimiteri, adică un aparat critic, venit să dovedească seriozitatea lucrului. Vremurile nu mai îngăduie această risipă de pagini, de aceea am păstrat numai bibliografia. Dat fiind că cele mai multe lucrări consultate sunt articole cu titluri prin sine orientatoare, consultarea bibliografiei este suficientă pentru cine vrea să se informeze asupra problemei. Sperăm că studioșii și școlarii vor izbuti să consulte cu folos cartea pentru studiile lor, cu toată lipsa notelor. În sfârșit, credem de datoria noastră să vestim pe cititor că viața lui Mihai Eminescu nu este decât emelia pe care se ridică cercetarea asupra operei lui Eminescu și care va fi dată publicității chiar în cuprinsul acestui an. Și acum, carte, poți arditamente, ușir del bosco, e girin fra la gente. Ați ascultat Viața lui Mihai Eminescu de George Călinescu, a citit Sofica Scarlat. Ianuarie, anul 2000